Calendar ortodox 8 aprilie. Cine sunt ucenicii Domnului pomeniți astăzi de biserică? Sfinții apostolii Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermis sunt prăznuiți ca făcând parte din grupul celor 70 de ucenici. Acești bărbați au dus vestea Evangheliei în lume, primind har dumnezeiesc pentru a întoarce inimile păgânilor către taina mântuirii. Prezența lor în sinaxar ne reamintește de datoria fiecărui creștin de a fi un mărturisitor al luminii în viața de zi cu zi. Sfinții zilei 8 aprilie Sfinții apostolii din cei 70, Pilde de slujire apostolică Sfântul Irodion, despre care ne oferă detalii prețioase Sfântul Apostol Pavel în scrierile sale, a fost un model de smerenie și ascultare. Hirotonit episcop al cetății Neon Patron Acesta a înțeles că dregătoria sa este una de gertfă, nu de stăpânire. Într-un context duhovnicesc, viața s-a a fost un efort continuu de a curăți mintea și inima pentru a prini harul. Din punct de vedere teologic, slujirea s arată că ierarhia bisericii este întemeiată pe dragostea de oameni și pe disponibilitatea de a suferi pentru adevăr. Sfântul Irodion a înfruntat zavistia iudeilor cu o bâlândețe negrăită, rămânând neclintit în mărturisire. Cruzimea prigonitorilor săi a fost una fără margini, aceștia încercând prin chinuri fizice să stingă focul credinței sale. I-au zdrobit gura cu pietre și capul cu bucăți de lemn, însă duul său a rămas liber. În cele din urmă, Sfântul Irodion a fost junghiat cu cuțitul, primind astfel cununa mucenicei. Această suferință nu a fost o înfrângere, ci o biruință a duului asupra materiei, așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie. Pătimirea lui ne învață că un creștin trebuie să fie gata să-și dea viața pentru Hristos în orice clipă. Prurocea Sfântului Agav și brâul Sfântului Pavel. Sfântul Agav este cunoscut în istoria mântuirii pentru darul deosebit al vederii înainte. Gestul său simbolic din faptele apostolilor, când și-a legat propriile mâini și picioare cu brâul apostolului Pavel, rămâne o mărturie despre cum lucrează Duhul Sfânt. El a rostit atunci aceste cuvinte pline de greutate. Acestea zice Duhul Cel Sfânt pe omul al cărui brâu este acesta, așa îl vor lega în Ierusalim iudeii și îl vor bate cu răni. Această prorocire nu a fost făcută din mândrie, ci pentru a pregăti comunitatea pentru viitoarele încercării prin care urma să treacă stâlpul credinței neamurilor. Calendar ortodox 8 aprilie ne oferă prilejul să vedem cum prorocea se împlinește sub ochii noștri. Agav nu s-a limitat la acest moment, ci a plecat să propovăduiască în părțile lumii care i-au fost rânduite prin tragere la sorți duhovnicească. Sfinții zilei 8 aprilie, printre care și Agav, ne arată că darurile primite de la Dumnezeu nu sunt pentru lauda personală, ci pentru zidirea trupului tainic al bisericii. Viața lui a fost o rugăciune neîncetată pusă în slujba semenilor, oferind o pildă de devotament total. Ruf, Flegon, Asincrit și Hermis, stâlpii cetăților grecești. Sfântul Ruf, menționat de asemenea în epistola către romani, a ocupat scaunul episcopal al cetății Tebei din Grecia Împreună cu Flegon, Asincrit și Hermis El a format o avangardă a credinței în inima păgânismului elenistic Acești apostoli au reușit să schimbe mentalități și să dărâme doi nu prin forță Ci prin puterea cuvântului și a exemplului personal Sărbătoarea lor de astăzi, marcat în calendar ortodox 8 aprilie Este dovada că munca lor a rodit peste veacuri toți acești sfinți au suferit pedepse înfricoșătoare pentru numele lui Hristos. Într-o singură zi, fiind urâți de o potrivă de iudei și de închinătorii la idoli, au fost omorâți, trecând la viața cea neîmbătrânitoare. Hermeneutica patristică ne explică faptul că această moarte colectivă simbolizează unitatea de neclintită a Bisericii. Ei au înțeles că o viață curată este singura pregătire reală pentru moarte, transformând clipa trecerii lor într-un eveniment sfânt și plin de nădejde în înviere. Alți fiți pomeniți astăzi, Sfântul Ierarhaș Celestin și Sfântul Mucenic Ioan Corăbierul. Sfântul Celestin, Papa Romei, apărătorul ortodoxiei. Sfântul Celestin a păstorit Biserica Romei în timpul împăratului Teodosie cel tânăr, fiind un succesor vrednic al papei Zosima. Acesta s-a remarcat prin lupta sa neobosită împotriva erezei lui Nestorie, cel care hulea împotriva Maicii Domnului. Lucrând împreună cu Sfântul Chiril al Alexandriei, Celestina a apărat dogma în rupării cuvântului. El a înțeles că păstrarea tradițiilor apostolești este garanția mântuirii turmei sale. Sfântul Celestin a trimis scrisori pline de autoritate, susținând că îndrăzneala celui ce hulește pe născătoarea de Dumnezeu trebuie tăiată prin dreptatea canoanelor. Sfântul Mucenic Ioan Corăbierul și Sfântul Pafsilip Sfântul Pafsilip s-a săvârșit cu pace, fiind un exemplu de statornicie și liniște duhovnicească. La polul opus al suferinței vizibile, dar unit în același duh, se află sfântul nou mucenic Ioan Corăbierul. Acesta a pătimit în insula Kos, în anul 1669, fiind dat pierzării prin foc de către otomani. Gertfa sa târzie confirmă că drumul către împărăție rămâne același în orice epocă. Sfântul Ioan a ales să ardă fizic pentru a nu lăsa focul credinței să se stingă în sufletul său, demonstrând o tărie dumnezeiască în fața călăilor. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din pilda Sfinților Apostolii învățăm că mărturisirea nu este o opțiune, ci o stare de existență. Putem aplica acest lucru în viața noastră prin curajul de a ne asuma identitatea creștină în mediile în care lucrăm, fără rușine sau compromis. De asemenea, de la Sfântul Celestin învățăm importanța discernământului. Să fim atenți la învățăturile străine care pot apărea sub masca binelui și să ne ancorăm în scrierile părinților. Lecția Sfântului Ioan Corăbierul este una a priorităților, reamintindu-ne că valorile veșnice merită orice sacrificiu pământesc. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult în contextul provocărilor lumii de azi? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.